komma till i 2019s första podd. Mitt namn är Marcus Jedda och jag läser andra året på Industriärkroni. Eh, idag tänkte jag att vi skulle resonera lite kring tre huvudämna. Första då går vi igenom lite nyårslöften. Man pratar ju väldigt mycket om nyårslöften kring år, nyår. Men jag tänker nu lite så här någon två månader efter nyår kan det vara lite kul att följa upp med hur det egentligen går. Sen följer upp det med lite time management- hur man ska prioritera sin tid och ja, vad man kan göra för att effektivisera sin vardag egentligen. Eh, och så avslutar vi det hela med en liten nostalgitripp- där vi går igenom lite gamla goa minnen från eh, lite yngre så att säga. Eh, idag har med mig Jasmin och Johar. Kul! Du berätta gärna lite mer om dig själv och, vad du gör utanför skolan- och Lite mer så, så vi får lite inblick i hur ditt liv ser ut En liten kort hisspish här eh, Annie... Precis Jo, är det jag då för er som inte känner mig eh, Och eh, vem är jag egentligen Alltså det finns ju LinkedIn-versionen Och så finns det den vanliga liksom. LinkedIn-versionen är att man liksom både är hamnarbetare Matbloggare <laughs> eh, Seglar och allt möjligt där. Men mm. egentligen ser man ju bara Ja, 22 år gammal Läser mm. andra året härbi Och eh, ja men tycker de att laga mat och jobba också i hamnen så det är faktiskt sant. Men. typ trevligt bra. Det vill jag veta. Bra sammanfattning. Mm. Jasmin. Ja, hej. Um, ja, jag heter Jasmin går första året Jag önskar också jag hade någon sån här LinkedIn-version av mig själv. Men tyvärr så är det inte så intressant. Ehm um, Nej, ja. Alltså, du behöver inte skämmas, för jag har inte ens slitit in och den här hetsen som är på jul. Jag har bara skrivit in på engelska, så det, låter det jättebra låter jättebra. När jag är i hamnen så heter egentligen min titel Surregubbe eller Taljuman. Men på engelska blir det Lashing Operator. Det ja, säga, men så absolut alltså, så det, det, där det Lashing så så är där Operator. verkligen Så, så du skriver in där på LinkedIn så det är liksom det yeah. var som helst. Absolut. Mm. Ja, Alltså, jag tänker att det är egentligen bara att hoppa in i agendan, så att säga. Till att börja med så. Så vi kickar igång det där om lite nyårslöften Jag kan egentligen bara prata med mig själv Och kan börja med lite med Att mitt enda nyårslöfte är Att jag ska ta med bilder Så att jag kan ha mer minnen Att egentligen såhär memoarer och kolla tillbaka på Genom vet inte hur ser det ut för er så? Jag kan börja med dig Jasmin Alltså jag Har hade faktiskt det förra året Att ta mer bilder Men det. det funkar jättebra Eller så här, Det är mycket roligare att kolla tillbaks på Alltså året när man har massa bilder. Man mm. sen är det väl lite så här? ska man ta fram kameran typ varje ögonblick kan man göra någonting? Mm. Mm, ja, kanske inte liksom. Men det är väldigt bra nyårslöftet i mm. um, alltså, jag vet inte, mitt nyårslöft är väl typ resa lite mer. Mm. Um, vilket jag kommer göra en del men så här, ja kanske inte så miljövänligt men... <skratt> Nej, det gör jag så alltså, Men sen kan man ju resa på lite mer ja. också Man kan ju ta tåg och sånt. Ja, det absolut. finns ju Interrail Card och sånt till mm. dem. Väldigt nyfiken. High recommend. Ja, så mycket. framförallt väldigt trevligt. Ja, mm. ja, men vad det kommer till nioårsliften där, så så här. Alltså generellt så kan jag vara lite. Alltså jag kan lite skämmas när jag liksom så här tar mig för och uttalar nioårsliften. För att det faktum att jag behöver göra det bevisar ju bara att jag. Skjuter upp det. man har något fel kanske. Ja, men, exakt. Uh, men att uh. man så här, att man liksom, menar, varje år när jag liksom säger till mig själv att nu så ska jag göra det här och det här mm. då liksom blir det bara ett exempel på att jag inte gjort det innan. Liksom. Mm. Att man så här skjuter upp det framför sig. Men, men nu i år då, som, som jag alltid gör, jag gör ju det ändå. Man säger liksom, man ändå mm. att man <laughs> ska göra Till efter det. Ska, mm. i år är det återigen att börja träna mer. Mm. Eh, och det blir mer och mer aktuellt varje år för att. Jag menar, nu ska inte jag säga att jag ser gammal Men alltså såhär, min kropp håller på att falla ihop va? Så, så, så. Ja. så du känner att du liksom Känner av liksom att din kropp mår sämre Ja men alltså, det är verkligen så här: Det räcker med att man hjälper Sin syster att flytta dag, liksom. Det dag så, så är ryggen förstörd efter, Och det är liksom så här, jag menar Man är inte gammal Eller, liksom. <laughs> är du är är är är är är är gammal? Ja, gammal är du? Nej det får jag Nej, Men hittills har det gått mm. ganska bra faktiskt. Ja. Mm. Men om säga så här då har, har du något sätt du, du liksom mäter ditt nyårslöfte på liksom säger, du, säger du till själv Jag ska vara på gym Tre dagar i veckan eller liksom, hur, hur lägger du upp ditt nyårslöfte Alltså i och med att det är så extremt på att den tanken själv Så får jag sitta och hitta allt som jag, som jag åt mig eh, Som eh, Ja men så här, Som ser till att eh, när man ska träna Och hur många gånger i veckan till mm. man tänker på det själv Går du på GFs en inte, ja, det faktiskt det. Men det borde man nästan börja göra faktiskt. Ja, eller om man säger det typ varje vecka. Mm. bara ah, men Den här veckan ska jag gå på sönder eller Ifsälla. Mm. Och sen så bara. Ja, sit man där på söndagen och bara. Ja, ska mm. jag äta lite chips? eller så? Absolut, ja. <laughs> exakt. Men det är svårt tycker jag att få ihop. Eller så här, jag Farig, äh, riktigt gjort liksom efter mm. Alltså så här: det här med att få tiden går ihop, liksom, att mm. om inte jag lyckas få igång. En träning på morgonen, typ. det För mm. att man får förstå att massa andra saker är viktiga liksom. jag, jag hade faktiskt så Förra året så Jag och två andra närkompisar Vi hade liksom ett äh, egentligen straffsystem Om man inte tränade okay. Att äh, man skulle syssa 15 kronor Till vardag man vet, om man inte tränade Och då sa vi såg vi att vi kommer träna Fem dagar i veckan äh, Och missar man en dag Alltså man bör inte träna med de andra mm. behövs Men bara man liksom visar en bild på att man var på gymmet Så börjar man inte swisha mm, eh, Och det gav ju så jäkla motivation Framförallt då när vi var tre stycken mm. Så var det ju liksom alltid så att om, om det var någon som inte dök upp på gymmet Då låg ju vi på den tredje parten då Att han skulle visa bevis då Att han liksom eh, okay. Har varit på gymmet då egentligen. Blir det inte mer hetsigt då? Eller så här, alltså... Det är ju bra om man blir motiverad. Men sen kan du ju alltså, vända och liksom... Ja, att man så här bara, nu måste jag till gymmet för att inte... Vänta. Absolut när det kan ju vara negativt effekt. Ja, om så här stress liksom typ när banken rasar Så får man swisha liksom 5000 spänn en dag liksom ett halvårs tid liksom vad så på men ditt ett nyårslöfte är väl ändå inte att prata mindre med banken utan det är faktiskt att träna mer så att, men, men alltså, om, man tror, om man pratar lite generellt då liksom, hur tror ni nyckeln är till liksom till bra bara en liten lista på, på vad, liksom hur lite olika nyårslöften ser ut. Mm. Ju, jag hittar några goda favoriter Typ som en enkel, ett enkelt mursläfte så som att lyfta upp andra. Alltså att vara snäll och liksom ge komplimanger tycker jag kan vara ett helt poppringt. Mm. Sen kan det vara lite svårt att liksom mäta effekterna av det så sätt. Mm. Men, men mm. generellt sett kan man väl ändå säga att det är en sån enkelt och snällt nyårslöfte som. Liksom, så kanske ginnar den andra mer än vad det gör själv Det där är väl intressant för mm. här, Jag lyssnade på ett okay, kille, det är kul om man spelar in en podd Och refererar till en podd man hört Men jag lyssnade på en, <laughs> en podd ja <laughs> precis eh, Men när de pratade Det var någon sån här eh, Jag vet inte, livscoach Som typ är jävligt känd mm. vet han, Johan Halle, här, Jag hade ingen aning vad det var mm. Men så här, jag bara hörde något poddavsnitt mm. Och det var något ja, jag har ingen, ingen variering i vem han är eller vad han gör mm. Men det han sa i alla fall var liksom att, så här, att De flesta som man träffar Som mår väldigt dåligt och som är väldigt stressade Är folk som är väldigt självupptagna mm. Och att han menar då på alltså så här, fan, Det kanske och kanske för honom kanske var Men att man mm. genom att just fokusera alltså Ägna sitt liv mer andra människor Att man, det är liksom så djupt rotat I människan med belöningssystem eller, mm. Att man får så mycket mer ut av det mm. Att, mm. Det kan ju vara någonting där på det temat, att, man, ja, men efteråt, att man kanske till och med gårs inte det är så här långt. Liksom att, men det verkar är forskningsmässigt för men men det verkar ju finnas någon någon för det. det känns det? Ja. Det är någon podd. Ja, det är till någon podd någon gång. Ja, men, men, just... ja, men jag tror på det. här det det mm. Vilken menar, om du hade satt en, liksom en höjd på ett nyårslöfte så man Ska man sikta högt, som man säger då, ska man sikta på stjärnorna och landa på månen? Mm. Eller ska man sikta på ett nyårslöfte som, som kanske man kanske har lättare att uppnå? Ja, vad tycker du? För Det är ju alltså... belöning på det sättet att man mm. uppnår det. Jag tror man är ganska bra på att sikta högt. Liksom. Alltså mm. för att Man vill ju ändå eh, uppnå så mycket som möjligt. Var det, går det en pik åt Johan? <laughs> <laughs> <laughs> Varje år jag ska ha liv i <laughs> Varenda år. Så jävla stressigt ja <skratt> <skratt> uh, uh, nej, men eller så här, jag, jag tror att om man ska typ uppnå sina mål så måste man ändå kunna konkretisera dem och typ kanske dela upp dem i så fall. Alltså mm. om man satsar på något jättestort, så typ definiera mer liksom så här, hur ska jag nå det målet? Um, så det är typ mm. inte, Det är nog nyckeln, eller okej okay, inte för att jag är så <skratt> har så mycket om. Mig och så är ja. Män, ja, det, men jag såg väl den men liksom mig Jag tycker det ju då så låter sjukt att man just har delmål igen. Mm. Att så här, då det då känns det ändå så, här så här då kanske man motiveras mer och säger okay, om jag klarar detta målet så kan jag klara detta målet och sen i sin tur så liksom når jag mitt ultimata mål. Mm. Mm. Delmål. Mm. Mm. Ja, det tror jag är väldigt bra, väldigt bra plan faktiskt. På mm. liv knäcka mening i livet här. Ja, jag ser du faktiskt det. Det, faktiskt det... man går vidare då till lite mer time management då så kan man ju liksom gå igenom liksom, då ska man liksom fråga sig själv, liksom, vad är effektivt, vad vill jag göra med min tid för det är egentligen det det handlar om det är liksom, vad, vad vill jag spendera min tid på och då, det är ju egentligen en personlig fråga om man ska ställa sig själv då, liksom. om jag vill lägga mycket tid på att umgås mina vänner och få Och göra det mm. och, men om man vill eh, prestera bra i skolan då får man förvänta sig att lägga en del timmar på det också mm. Eh, hur prioriterar ni er tid? när vi börjar med det skådespel? Alltså. Ja, det är en jävligt bra fråga. Alltså, eh, <laughs> um, jag är jätterolig på att prioritera min tid. Eller så här, jag vill göra allt, mm. men det går ju inte. Um, eller så här: önskat att typ varje dag hade typ så här 48 timmar så att man hade hunnit med allt. Drömmen mm. En dag. Mm hur du tar ett liv typ? men ähm... 48 timmar om dygnet det är läst till time management ja ja ganska fint faktiskt kan precis. inte ah, okay. att, ja, men, bara det. göra om liksom. vem ringer man då egentligen ah, gud. Ah. god ja, ansvarig god ansvarig ja, respektiv ja respektiv ja <laughs> uh, ja nej Men uh, jag är en väldigt dålig person Att fråga det Så Men, men om, vi, om vi säger så här då om du, känner, om du bara tänker efter generellt i din vardag Vad liksom, mm. känner du, det här hade jag egentligen velat lägga mindre tid på För man, alla frågar ju ofta Vad man vill lägga mer tid på och Då säger man att det är krig och allt Men v, då, då är frågan, vad ska man ta tiden ifrån För man har den tiden kommit Det är väl typ den tiden man ligger på och typ sitter vid telefonen Tror jag mm. ändå mm. Mm. Eh, För att det tar mycket mer tid Än vad man tror typ. mm. Eller så här. Och sen så kommer man på sig själv Och suttit där i en timme och bara scrollat igenom Instagram Och det mm. typ känns inte så hälsosamt <laughs> eh, Så ja Det är fan enklare att svara på vad man skulle ha lagt mer tid Ja men den tiden måste ju den tiden måste komma ja. ja. Vad hade du tagit din tid ifrån Det är väldigt kul att du bör gärna referera till en annan pod. Vi var då i, i, i en annan pod. Vi hoppas att vi kommer till den punkten där någon bör referera till oss. Mm. De på nämna oss. Men De pratade i alla fall om det här och alltså sa liksom just det att folk som känner att de inte räcker till. Jag får först säga att jag känner mig jag känner mig extremt att alltså träffa det här liksom verkligen så här, nästan lite pinsamt. Då. Att de, de sa liksom det då, att de är så här, folk som känner att liksom inte ä, ä, får, sin tid, ä, får sin tid att räcka till, eller som räcker till för de sammanhangen som de lägger sin tid på. Liksom, mm. De tar på sig nya saker. Mm. Att man, så här, när man känner att man inte riktigt ä, presterar bra kanske i jobbet eller i skolan eller. Höra sig till kompisar och allt sånt där. Mm. Istället då för att fokusera på det så gör man helt enkelt någonting helt nytt. Man kanske bestämmer sig för att jag ska lära mig ett nytt språk. Liksom. Mm. Man får känna att man är bra på någonting. Mm. Men till slut hamnar man ju där med att man inte gör någonting alls. Och så här, när jag hör det så. Jag är verkligen en person som ska från. My attre är konstant liksom. Ja. Det här med att man ska ta bort tid från någonting, det finns inte riktigt. Det Nej. sker med snabbt. Det ska bara till, det ska vara ja, till exempel, liksom. exakt, men det är nästan ja. automatiskt om man finns rätt. Bara hajot på din input. Liksom. Ja. ja men exakt, exakt som att så här Ja men uh, Ja. Och det, det är far, alltså farligt och farligt mm. med det. Uh, om det. Nej, men där, som i höstas då Så fick jag fram att det är att man ska dubbla på handels Det hade jag tänkt sedan ettan Var det den fejkföreläsningen Som satt press på det Ja gud Emma har varit överallt Nej men Jag har gjort en resan Så det testar jag då Men det hade man tänkt Och det är klart att man har tid till det gick det? Ja. Du, du, du, du har ju fortfarande Jag har lite kvar där Kan mm. man säga Just för att man inte tiden att på sig andra saker Och liksom instatt Att man just inte får att räcka till mm. Och det är ju kan man säga, Glad att man testade Men ingenting jag kommer fortsätta med alls mm. Men för att komma tillbaka till just det här Med tiden där liksom Att jag om det är någonting som jag tror att jag borde träna på Som jag tror att kanske många är mm. värd i att träna på Är kanske att man ska Som du sa, ta bort saker Man inte har tid mm. på Innan man tar nya saker Istället för att, att Retroaktivt inse att man mm. inte har tid liksom. mm. Och för er ute på podden som lyssnar Så Johan är nog den jag känner Som har väldigt väldigt god uh, Time management <laughs> Han eh, Känner i, du mig då undrar du? Handels <laughs> Men eh, Inte längre kan Men sen även då jobbar på eh, i handeln då när det inte är tid över. Så att, eh, jag måste säga stor lådost till dig och din time management. Jag känner lite mer efter det här scenariot: Aspa, allt så jag kan helt hoppa av. <laughs> <laughs> alltså, time är det så kallar det vad lägger i Men det är en strategi man kan göra. Mm. Nej, men jag, jag kan väl prata lite utifrån Själv då har jag insett liksom, har gjort väldigt mycket för mig och min liksom, Tidseffektivisering det där. Jag har insett att det är klart det är skönt att komma till campus eller till, till Vasa och som till att komma hit och få plugga lite, alltså det ger ju väldigt mycket satisfaction liksom för att man, man, man känner ju att man har gjort någonting mm. men, men då måste man fråga sig själv har man verkligen gjort så mycket mm. för att jag har insett att det är mycket mer effektivt för mig att gå och sätta mig och plugga någonstans där jag inte kommer träffa på några klasskamrater för att absolut, alla klasskamrater jag all lära men, men man kommer ju lägga en kvart i timmen på varje gång man ser dem och liksom köta lite mm. Så att det är klart man får saker gjort i skolan Men jag har bara insett att jag får fått så jävla mycket mer Om jag till exempel sätter mig på något bibliotek Som inte ligger på eh, Campus, till exempel Göteborgs stadsbibliotek mm. Eller, mm. eller biblioteket i och, Men då är det också att liksom, Att ta sig tiden och komma iväg Och sätta sig där Det är, det är en helt annan fråga i sig Men, men eh, har ju sin skärm och minna på ellipsen. Liksom. Ja, men det är ju det. Är, det, är, det är. Mm, så att, tyvärr. Det är ju liksom så här, njutning kontra effektivitet. Mm. Man får dra en liten ja, konsekvens, <laughs> tänkte jag. Alternativkostnader. Ja, så att... Nej, men absolut. Men sen tror jag framförallt då balans liksom, så här, mellan att lägga tid. För man kan ju inte bara lägga tid på sånt som man känner man måste göra. Utan man måste ha en tid då där man, där man har återhämtning. Mm. Och jag tror att det är, alla personer har olika sätt att återhämta sig på Vissa är väldigt noga med att de sover ett visst antal timmar Vissa är liksom, de har sin seriestund varje kväll på någon timme eller två kanske Någon du riktigt gott, hystron, är, got ja. är det väl mer? Äh, Game of Thrones har ju tagit det lite lättare kan man säga Det är inte några serietimmar på folk, det är väl mm. Ja, vi pratar ju x antal timmar, vi pratar inte en eller två liksom men, här, men så här, känner du nu att du har hittat En liksom, som funkar för dig liksom? Alltså här, hur du, du vet Hur du lär dig liksom. Absolut men, men för mig handlar det Varje vecka att jag, liksom, att jag Har ett tydligt mål att jag ska ha gjort detta Och då ser kan jag till Ja men det är typ denna vecka då är liksom, Igår så sa jag att jag skulle döna igenom En matlab och någon, någon dugga liksom. Och då sätter jag mig ner och gör det För då är det lättare för mig att motivera att, att göra det verkligen Stoppa mm. ner huvudet i boken Och verkligen jobba tills det är färdigt Till skillnad från om man har något löst mål liksom så här, Den här veckan ja, ah, Jag ska gå på föreläsningar absolut, Men eh, det är så lätt att man liksom, liksom Slappar av liksom, Att det blir så mycket köp på lipsen mm. Och det kan ju man ska köta liksom Och träffa sina vänner mm. Men då kanske det är bättre att avsätta Specifik tid för det eh, Om man ska vara lite mer Tidsnogran men så här, är det inte lite värdefullt det här spontana minglet? Alltså jag tror, jag tror det är Alltså man läser ändå Absolut. väldigt mycket av det. Eller så här, du har ju alltid någon att fråga ifall det skulle vara mm. något mm. typ Exakt. Alltså så här, om man sitter på ellipsen eller här på Bond liksom. um, Så det finns ju det så här, Om man mm. skulle köra fast Sen är det väl så här jag brukar ofta sitta i tysta salen i bibblan mm. eh, Men Man blir ju helt galen efter ett tag aj, det, blir... ja, <laughs> alltså, såhär, det är därför aj, aj, aj, aj. man heller sitter på ellipsen För då har man ju möjligheten att okay, fokusera på mm. ditt eget liksom, Och sen så har du möjlighet att snacka aj, mm. Men sitter du i tysta så är det liksom här. Man får ju tinnitus av att aj, det är så tyst mm. Sen ska man ju inte vara orealistisk liksom. Man klarar inte av att sitta och plugga Fyra timmar i sträck utan nej. att prata man, liksom. man gör ju inte det precis. Så, så att man måste ju ha någon form av mänsklig Interaktion liksom Eller i tentapé när paniken Då, ah. då, då Då kan man Klara av sjuka yeah. åtkomster så att säga Fram tills dess så, ja, absolut. Ja. Men vi lämnar stressen tills När den dyker upp, vi behöver ah. inte ta upp den här Nej, nej, nej, nej Men då nostalgitripp Jag tänkte att vi skulle gå igenom lite Pratar lite gamla minnen. Vi kan vi börja med den här Hello Kikoken. Kommer ni ihåg det där plingljudet? Jag vet inte om ni om ni använder MSN, men det här när någon mm. loggar in, kom online. Mm. Plinget från MSN alltså jag tror det kan vara bland de mest ikoniska mm. ljuden som finns någonsin, typ MSN alltså så jag vet inte Jag alltså, fan jag känner inte typ låter gamla när på så här saker mina ryggproblem och så minns inte riktigt MSN men, såhär, alltså det är, man var väl Alltså kort det att vända på SMS:en för mig och så är de andra typ hubben är jag har inte Nej som här. Mm. Det känns typ SMS för det. SMS. Men men ni måste oh. ni måste ni måste ju, du ni måste måste ju bluetooth mm. över eh, måste ju bluetooth att ha lite teman och lite ja. låtar på sin Walkman. Mm. Det måste ni göra. Och så Walkman Alltså, alltså Sony Walkman Du menar MP3 eller? Ja Eller sådana här CV Står du inte? Nej, nej, Inte, så. inte, inte sådana Inte riktigt Walkman Utan Sony Walkman Var det här 256 megabyte i Historia Ja, alltså. ja. precis Och så fläschade Alltid med många många Megapixels deras kameror var Fast alla var ju egentligen Stort sett dåliga <laughs> Men de klassiska telefonerna Ja, precis LFL dubbskott Ja, de, de var Det är sådär De var så, så, det. så, det. Var ja, så cool De det en sån Nä. Ja, ja. Alltså, mm. jag, jag hade ju en sån blå Du vet, en sån slider mm. Walkman De var ju så populära ah, jag tyckte det var så jävla coolt, jag sparat ihop den här då Jag liksom gjort såhär Jobb hemma då mina föräldrar Typ klubb gräset och gått ut och så Alltså det så här verkligen klyschigt Men jag har verkligen jobbat ihop det här telefonen Lagt mina stjälande timmar så att säga Men jag Det gjorde mig så jävla förbannad för att veckan efter Jag skaffade min bok med så kommer min kompis med en likadan fast med Ed Hardy-tema på och liksom den slog ju min telefon med hästlängden så jag fick ju gå tillbaka men, i min telefon. ja vad då? Ja, ah, vad gick man i då? då? gick man där i det var i lågstadiet här, var när man gick i det trean. Du hade en telefon i lågstadiet? Nej men inte låg... blev det väl innan. Ja, ah, precis där någonstans. Ja, mellan trean till fyran, fyran femman någonstans där. Ja. <laughs> Jag var ganska sen med att skaffa telefonen, det var min första telefonen faktiskt Var det ja, sen skaffade det skaffet? Ja men alltså grejen min mamma Vilken skola gick du på? Ja. Jag gick i, i Kungsbank och Valaskola äh, Ja, det Men, men eh, jag kanske har fel på åretalen Det är lite grumligt det här med vilket år som var vilket Men eh, det var i alla fall Någonstans mellan trean och femman Ja Högsta, jag ska inte säga att jag var sen så sett Men jag kommer ihåg Nike jag femman, Då var det någon som skaffade en Iphone 3 Och det var coolt <laughs> Det var riktigt kul. Då, då låg alla så jävla Tom Hardy walkman Så de låg ju i läs så också Alltså det minst när man hörde Tamaguchi Ja, alltså, oh, Tamaguchi, ja Alltså, ja. Ja. alltså oh, det Jag låter inte mått Lite, lite Nej. kanske För det är på en hög Tamaguchi, det är såhär för liv egentligen mm. Men alltså fattar ni hur många liksom så här, Timmar man kunde lägga på och den var, där, knappar, var det en tamagusha handbånan tre knappar Eller var det Fyra knappar kanske Men det liksom. var ju ett lilla barn Ja man tog hand om den Och, och när det här ägget klickte så jag kommer mm. ihåg det var, ju, det var ju dröm alltså mm. du, man går ut att man ska ta hand om ett Alltså Det var en <laughs> skärm som var liksom Två gånger två centimeter kanske Och så skulle man, skulle man räkna pixlarna liksom. Och så var det bara svart och vitt mm. Och så var det fyra knappar då och så skulle man då mata den och ta hand om den Och baggade den ja, Man kunde spela mot andra också Och så, mm. så var det typ olika färger och så här som man kunde ha Men det var good times det Jag var, var faktiskt sådana också att när jag var lite så samlade jag även på Diddelblock ja, ja. det var, alltså det var, det var, det var, var speciellt. Ja det var så här plock med papper Som mm. eh, typ luktade väldigt gott typ. Ja bokmärken allt möjligt mm. Det var egentligen bara ett jätte Ett väldigt bra sätt på att sälja papper dyrt mm. Ja jag mm. ska i efterhand Så inte så mycket det var egentligen bara Men det var någonting jag samlade på ja. Guggos då? Guggos, absolut, absolut. Rulla guggos Det var det tyckte jag men var Men resten är fan inte kopp Vad är guggos? Men det var såna här små Passgubbar som man rullade Ja, ah, ah, ah, fan yeah folk spelar bort sina grejer men mm. när det var någon dyr Google som blev bortspelad mm. så blir det så liksom och gråt liksom. men, såhär, ja. personal inblandat ja. och föräldrar grejer. Oh, men alltså ja. tänker ni mycket så här bitterljuva som hände när man var yngre liksom såhär, ja. noll så någon som backar Pokémonkort ja. flera hundra då liksom ja. och på den gogo så här liksom alltså, det är ovärdefullt för vissa människor och Vi kastade kul också det är inte men sådana här små så. glas Nej. nej, det var inte så. Nej, ja, nej. Ja, så traditionella att jag har alla dörr, Pokémon, kortstjuket och Blade Blades. Det är. Jag hade någonstans när jag köpte någon Det blev ut kul att man skulle snurra Plastsnurror eh, då egentligen mot Men jag var, hade varit utomlands då Så hade jag köpt någon egentligen Inte officiell Blayblade då Utan jag hade köpt någon uh, uh, Gjort någon annanstans Blayblade Och den hade ju då metallringar Så den gick, så slutade med att andras Blayblade Gick sönder när jag liksom tävlade då Med dem så att det var ju kul för min del Men kanske inte lika roligt för alla andra Material är Absolut, absolut Men det gäller ju, det gäller ju att ligga i framkantarna mm. mm. Så är det Absolut. Men sen har man ju då lite såhär Traditionella andra gamla minnen Som man har liksom typ Jag vet inte, men liksom när ni kom hem till Era så här far och morföräldrar Alltså farmor, far, morfar, farmor och morfar Man kommer hem och det på ditt liksom, sätt mm. Det luktade på lite som ett gammalt sätt men liksom det var ändå så här det var inte fräscht men det var liksom så betryggen det var som liksom, att komma hem typ fast på något konstigt sätt mm. mm. mm. ja, okay. ha det varit skönt ibland att vara kidas alltså. men att så här liksom att vara så glad över så litet liksom ja man, man minns ju själv så här själv Pokémon kort liksom. det var ju färdig liksom, ja. så ja ja ja glittriga Pokémon kort ja. wow det var ju klart, man började inte anse det någonting. Nej, slipper han Sen kommer den där stora, hemska killen på skolan och stod då och så blir man nästan. Allvar alltså. ja. som. Mm. Måning färgad. Ja, det är stöd. Men jag sköt då. Spelade ni fotbollen nu yngre för att kommer ihåg att vi liksom alltid sa stora fotbollsmatcher och så var det så här: första målet vinner och de som förlorar för får glömma fotbollsplanen. Så då kom den andra <laughs> delen av skolan. Alla. Och så spelade vi på så här: Äcklig grusplan Med sådana här fotboll som bör pensioneras För fem år sedan ungefär Det är sådana här som bara egentligen kan boppa var var det. Kvar. Mm. Men du känner gärna någonting i det ju... Jo men det kan man lugnt säga Alltså fotboll vi alla på Men så, för min del, det var lite slut där Eller ja, jag är med många sporter Men när jag, när jag Bröt armen där, det var en match Det var inte på skolan då, men mm. annat liksom och sen, sen åkte jag lite karriären ner Det var lite speciellt jag var sena till en match liksom. Jag och min kompis, min pappa körde mm. Så de hade, hade värmt upp det eh, Det var vinter Skulle ut och döna där eh, Slottskogsvallen Nej det var Afsaléadalen var det Dalen Ja ah, skitsamma mm. eh, Så, att så här, jag värmer upp snabbt Springer in Säger att på skulle vara i vänster mitt liksom mm. in på plan Då hade den backa där Vad blir det höger när var den Springer mot honom Han skjuter Jag får den på armen Och din hinner bara Skrika, den är av, liksom är av. Oof, hel... Springer in, får bollar på armen, skriker, den är av Springer ut, planen kanske där, typ rullar så 30 sekunder eh, Access-akuten, på, Och sen där någonstans, <laughs> att, så, på, så här, det är det för att liksom det var liksom inte männt i video Såhär, det så liksom och dramatisk, eh, men ja, Absolut. Så därefter det så äh, åkte min fotbollskarriär lite ner faktiskt mm. alltså. Men jag pratade om de här hektiska fotbollsmatcherna som var på skolan du vet, här, Utan fotbollskar, utan när mm. man spelade ja. sina vardagskläder Utan och... regler ja, ja. Jag har Så ju... de var ju köttiga Ja de alltså. var ju, de, kunde vara, de var på blodet allvar jag här, alltså. På död, ja. alltså, så här. De har inte bara mentala minnen Jag har faktiskt fysiska minnen, jag har ju ett äldre på era armar Fan <skratt> när jag betacklade på någon sån här grusprotokass på Gledja Ja så det var ju allvarliga saker det var det största man kunde ha mot någon annan klass mm. då Vi körde helt ja, klassvis, klassvis ja. alltså, wow. Så vi mötte ju alltid då Vi gick på ängen och på oss och mm. så Mötte vi alltid som kom för skogen och skärgården Så att, det var The good old days ja det Var, ja, det, var, ja, det, cool. var till... ja, det format dig som person på något sätt? Ja, men alltså, jag tror det nog det liksom, jag gick på skolan jag var så blyg Och så snäll men jag var alltid Alltid så jäkla Äh, är, en bild, alltså, är det, okay. Absolut, men det du var, det var Jag vill ändå påstå att alla ja, var det, det men det kanske bara min så här, version av historien. Det fanns inget skämligare än att förlora <laughs> fotbollsmatch liksom. Det, okay. det var ju allvarligt Det var ju riktigt där. Jag skulle ganska färdigare med nostalgitripp. Så jag tänkte egentligen äh, avsluta hela den här podden äh, med en liten okay. anekdot. Oh, Faktiskt som var Ja, men absolut, jag tänker att det är alltid bra att sluta på en liten söt not, men du med med bra. det är bra böge. Vet ni varför aldrig normen ser klart på hulken? De går när det blir grön gubbe. Ah, nej det var det Absolut. Torn så <laughs> det kan bli. <laughs> Skiter jag börja hanna så där eller vadå? Jag absolut. Försöker in där. Men jag vill bara tacka så varmt eh Jasmin och eh, Joar för att ni ville delta i denna podd vårt första. Ja men tack själv. Och kanske tack. vårt mest eh, kända och snäppt. Så får vi se. Mm, mm, absolut. Får vi se några pass, andra podd nästa vecka. Mm. Kommer vi. Och tack så mycket. Detta var årets första avsnitt av I Kreatbord. Tá com aí.